Kapittel 19 I den tredje måneden, etter at Israels sønner var kommet ut av Egypts land, på den samme dagen, kom de inn i Sina i Ødemarken. Og de begynte å bryte opp fra refedim, og kom så inn i Sina i Ødemarken, og slo leir i Ødemarken. Og Israel leiret sig der foran fjellet. Og Moses gikk opp til den sanne Gud, og Jehova begynte å rope til han fra fjellet i det han sa. «Dette er vad du skal si til Jakobs hus og kunngjøre for Israels sønner. Der har selv sett vad jeg gjorde med Egypterne, for at jeg kunne bære dere på ørnevinger og føre dere til mig. Og hvis dere nå nøye vil adlyde min røst og holde min pakt, da skal dere i sannhet bli min spesielle eiendom blant alle andre folk, for hele jorden hører mig til. Og dere...» «Dere skal bli et kongerike av prester og en hellig nasjon for mig. «Dette er de ord som du skal tale til Israels sønner.» Moses kom da og tilkalte folkets eldste og la fram for dem alle disse ord som Jehova hadde befalt ham. Deretter svarte hele folket alle som en og sa, «Alt det Jehova har sagt vil vi gjøre.» Straks brakte Moses folkets ord tilbake til Jehova. Da sa Jehova til Moses, «Se, jeg kommer til dig i en mørk sky, så folket kan høre når jeg taler med dig, og så de kan tro også på dig til uavgrenset tid.» Så meddelte Moses folkets ord til Jehova. Og Jehova sa videre til Moses, «Gå til folket, og du skal helge dem i dag og i morgen, og de skal vaske sine kapper, og de må vise seg å være klare til den tredje dagen.» For på den tredje dagen skal Jehova stige ned for hele folkets øyne på Sinai-fjellet. Og du skal sette en grense for folket rundt omkring og si, voktere dere for å gå opp på fjellet, og rør ikke ved rannen av det. En hver som rører ved fjellet skal visselig lide døden. Ingen hånd må røre ved ham, for han skal visselig steines eller skytes. Enten det er et dyr eller et menneske skal det ikke leve.» Når det blåses i værhornet, kan de selv komme opp til fjellet. Så gick Moses ned fra fjellet til folket, og han begynte å hellige folket, og de gikk i gang med å vaske kappene sine. Og han sa til folket, «Gjør dere klare i løpet av de tre dagene. Dere menn kom ikke nær en kvinne.» Og da det ble morgen den tredje dagen, skjedde det at det begynte å komme torden og lyn og en tung sky over fjellet, og en svært kraftig lyd av et horn, slik at hele folket som var i leiren begynte å skjelve. Moses førte nå folket ut av leiren for at de skulle møte den sanne Gud, og de gikk og stilte seg opp ved foten av fjellet. Og hele Sina i fjellet sto i røyk, fordi Jehova steg ned på det i ild. Og røyken fra det fortsatte å stige opp som røyken fra en brennoven, og hele fjellet skalv kraftig. Mens lyden av hornet hele tiden ble sterkere og sterkere, begynte Moses å tale, og den sanne Gud begynte å svare ham med en røst. Så steg Jehova ned på Sina til toppen av fjellet. Da kalte Jehova Moses til toppen av fjellet, og Moses gikk dit opp. Jehova sa nå til Moses, «Gå ned, advar folket så de ikke forsøker å bryte gjennom til Jehova for å se, slik at mange av dem må falle. Og la også prestene som regelmessig trer frem for Jehova hellige seg, for at Jehova ikke skal bryte ut mot dem.» Da sa Moses til Jehova, «Folket kan ikke komme opp på Sina fjellet, for du har selv allerede advart oss og sagt, «Sett en grense for fjellet og gjør det hellig.» Men Jehova sa til ham, «Gå, stig ned, og du skal komme opp, du og Aaron sammen med deg. Men la ikke prestene og folket bryte gjennom for å komme opp til Jehova, så han ikke skal bryte ut mot dem.» Moses gikk så ned til folket og sa dette til dem.